У цім моїм спасінні я бачив палець проведіння, що вона не хоче моєї смерті. Аж тоді я побачив, що без грошей на Бусурманщині нічого не зроблю. Я подався з татарами на Україну, тут поселився пустельником у вашій балці, та жив там, поки мене ваші юнаки не знайшли. От тут я багато дечого доброго зробив. Скільки бранців я перевів уночі в свою печеру, про яку татари нічогісько не знали». «Тепер скажіть мені, люди добрі, чи не варто мене гидитися, мов гнилого стерва? І чи не варто мене ще поки сконаю викинути геть завал, щоб вовки живцем пожерли, щоб не зогиджував я вашого богомільного села?» Він знову почав каятись, бив себе кулаками в груди, кричав, мов навіжений. Слухачам проходив мороз поза спину. Старий кіндрат сказав, «Заспокойся, чоловіче!» Боже, милосердя справді більше, як нам здається. Коли б його над тобою не було, ти вже давно не жив би. А так, Господь умисне держав тебе на світі, щоб тобі дати час до покути і покаяння. Заспокойтеся, діду, говорив собі Тарас. Тим одним ділом, що ви нам допомогли зробити, орду розбити та стільки християнських невільників визволити, ви завершили свою покуту, і Господь прийме вашу очищену від гріхів душу. Ці розумні слова молодого парубка, що його всі в селі поважали, справді заспокоїли грішника. Він лежав горілиць, заплющивши очі, наче засинав. У хаті стало тихо, усі задивилися на діда, що вмирав. Почали розходитися, зчинився в хаті рух. Тоді Гарасько відкрив очі і хотів підвестися, йому поміг Тарас. «Я бачив ангела Божого, мої гріхи прощені, простіть ви мені, мої друзі». Хай Господь благословить ваше село, прощавайте. Він знов ліг на постіль горілиць, зітхнув глибоко і перестав жити. Тарас поклав руку на його серце, воно перестало битися. «Помолюємося, брати, за його душу», сказав поважно Тарас, і став коло постелі навколішки. Інші пішли за його прикладом, почулися тихі шепоти молитви за померлих. Гараскові справила громада – величний похорон, і поставили на його могилі високого Христа. Розділ 16 «Тарасику, мій любий, – сказав раз старий кіндрат до Тараса, – я тобі б міг дідом бути, тож послухай моєї ради, що тобі скажу. Ти вийшов між нами на великого чоловіка, а все ж таки ти ще не повний, не цілий чоловік. Тобі женитися пора». Ти що, хочеш стати підтоптаним парпком, якого згодом люди перестануть поважати? Пора свою сім'ю завести. Тоді повага до тебе в селі покращає. Женитися мені, дідусю, коли ж бо я боюся свою увагу роздвоювати поміж добром, своїм власним, гараздом моєї сім'ї і добром громади. Я дивлюся далі, як мої земляки, і бачу, що наше село все ще в небезпеці, мов на волоску, висить. У цьому вся моя турбота, а про жінку не має в мене часу думати. А треба подумати і про це. Через твоє гаяння і твоя сім'я терпить, бо не може перед тобою заходити у подружні зв'язки. Ти найстарший і перший на черзі. А що ти не якийсь каліка, то й обминути тебе звичай не велить. У нас дівчат дебелих, мов макового цвіту. І правду кажучи, не вітряниць, і є в чому вибирати». «Повір мені, що наші сімейні уходники хоч і слухають тебе і поважають, проте скоса дивляться, що ти досі не цілий чоловік». «Як це воно, не цілий?» – засміявся Тарас. «А так, парубок чи дівчина – не цілі люди. У святім письмі читають, що Господь ще в раю так розпорядився, щоб люди жили парами, а не кожний для себе. Це і переконало Тараса». І він почав роздивлятися поміж дівчатами, котра підходила б йому до пари. Надививши її громади, Тарас став заходити на вечорниці, весілля та танці. І тут дав себе знати, що він не лише до шаблі, але й до танцю митець. А дівчата, що дотепер дивилися на Тараса як на дикуна, бо він ніколи жодного не пожартував і держався осторонь. Почали до нього тепер не так придивлятися. Між ними була і Маруся Судаківна, котру він вирятував від ведмедя. Вона виросла на гарну струнку дівчину, та хоч на один парубок завертав на неї очі, вона і слухати про це не хотіла, всім відмовляла. Бо ніде правди, діти, серденько її так тьохкало до Тараса. Та ж це був найкращий юнак на все село, мов вимріяний у казці князь, та на її превеликий смуток він не звертав на неї особливої уваги, та, як і на інших, тепер зустрілись на вечорницях. Тарас узяв її в танець і коли вже перетанцювали, посідали збоку, він заговорив перший: Не сниться тобі, коли Марусе, той люте ведмедище, що тебе на фігурі за одежу хапав. Ведмедище мені не сниться, а сниться мені не раз той бравий козак, що мені життя врятував. Невже ж сниться? Ти його не забула, його ніколи не забуду, бо коли б не він, мене давно не було б на світі. А хіба ж ти його не бачиш на йому щодня? Та що мені з того? Він такий гордий та пишний, що й глянути на мене не хоче?